Biografie Memori Biografia, Biografia un capod'opere Meninele de Velázquez Madrid, Muzeul Prado În vasta desfășurare de lumină și culoare, cu mii de sugestii ale istoriei și fanteziei, un spectacol de neuitat. Un spectacol al picturii. Meninele lui Velázquez, micile infante, una dintre cele câteva culmi ale picturii universale. O clipă oarecare a timpului a fost prins aici pentru veșnicie câteva personaje adunate întâmplător într-un fragment de spațiu care e însuși atelierul pictorului. O scenă de palat. Infanta Margarita a intrat chiar acum cu întregul ei cortegiu. Domnișoarele de onoare, bufonii, câinele. Cameristele prințesei se ocupă de copila regală. O guvernantă cu aspect de călugăriță și un însoțitor supraveghează grupul copiilor. Filip al IV-lea și regina se află în atelier, și se reflectă în oglinda din fund. Ușa pe care a deschis-o Don Jose Nieto, alt personaj de la curte, rudă a pictorului, a rămas deschisă și prin ea năvălește lumina soarelui. În prim plan, Velázquez însuși pictând. Cel de-al patrulea perete se află în spatele nostru și cadrul ne cuprinde, ne implică. Un tablou vivant? Un document pentru istorie, o scenă de epocă? Câteva oglinzi instalate în sala în care tronează solitare meninele, Răsfrâng chipurile încremenite, încercând parcă să recreeze momentul când Velasquez a pictat tabloul. Misterul sporește, crește senzația de ireal. Toată grația neverosimilului plătește în jurul acestei imagini atât de realiste. Mi s-a părut că privesc o scenă de comedie cu marionete, mărturisește pictorul spaniol Sabartes. În oglindă, chipurile păreau de ceară, plasate astfel încât să rememoreze un episod precis. Straniu, misterios ca însăși viața și destinul lui Diego Velasquez Meninele, în ciuda aparențelor Reprezintă mai mult decât o scenă realistă fotografiată pe pânză Dintr-un gest conformist De pictorul de curte care își făcea datoria pictându-și modelele regale Tihna pe care o degajă e aparentă Subminată de o încordare constantă E făcută să ascundă neliniște. Și ceea ce s-a Bartes remarca Detașarea ironică, critică a pictorului Pare un sentiment legitim. Dar să ne întoarcem pe firul timpului, cu secole în urmă, reconstituind istoric atmosfera și împrejurările în care a trăit și a pictat Velasquez pentru a ne confrunta cu enigma cele mai misterioase din pânzele sale. Meninele. Velázquez și-a trăit aproape întreaga viață la palat, la curtea Spaniei, ca pictor al regelui. Aici și-a avut locuința și tot aici atelierul. A pictat ceea ce a văzut în fața ochilor și s-a conformat tăcut protocolului de la curte. A trăit în demnitate și noblețe. A pictat în tăcere, de reclamă și intrigă. Biografia sa e lineară și nespectaculoasă. Pânzele sale ne îngăduie cu greu să-i citim în cuget. Nenumărate întrebări plutesc în jurul lor. Ambianța umană ce-l înconjura pe Velasquez, ne spune Ortega Igaset, în care a fost scufundat întreaga sa viață, se numește Spania lui Filip al IV-lea. Și aceasta înseamnă oboseală de a stăpâni, deziluzia hegemoniei, dorința unor plăceri de curte, existența halucinată și halucinantă cu spatele la orice realitate, femei mascate și rete, poezie retorică, formalism, verbal. Generația lui Filip al IV-lea și a lui Velasquez ajunsese la viața obosită deja, a eroismului imperial. Faptele resimțite în mod autentic lipsesc. Lipsește deci tensiunea. Nu au putere, acționează ilimitat. Inchiziția intervine până și în problemele exportului de produse. Individul reacționează machiavelic. În viața publică acționează universal și declarat acea ragione di stato. Iar în viața privată, tehnica complicată a unui soi de algebră superioară a conduitei, răspândită de nenumărate tratate de prudență și discreție. În fața acestui modus vivendi, Lope de Vega a cu poftă. Palatele sunt morminte, spunea el. Acolo cască până și figurile din tapiserie. Mi-ar fi milă chiar și de ele dacă ar avea sentimente. Velaschi a reacționat în alt mod, pictând această realitate. Pictând lumea înconjurătoare în atitudini și stări caracteristice. Așa cum era și nu așa cum o înfrumusețau picturile manieriste. Como son y como están. Cum remarcă Eugenio Dors O faună fantasmagorică pe care pânzele sale au făcut-o să circule în lume ca o mărturisire Ca un document neprețuit Imobile, paralizate parcă, pietrificate, incapabile să scuture o oboseală funciară Din teamă sau numai din apatie, din dezgust sau numai din lipsă de vitalitate în loc să fie vivant, această pânză exaltă un soi de angoasă, un soi de amărăciune pe care filozofii timpului o mărturiseau uneori. Cu cât scoți mai mult dintr-o groapă, reflecta Chevedo, cu atât ea se face mai mare. Privește cine ordonă și vei înțelege în favoarea cui. Velázquez a pictat meninele patru ani înainte de a muri. Tot atunci lucra la torcătoarele, lâncile, Venus la oglindă. Călătorise a doua oară în Italia pentru a îmbogăți colecția regală. Suveranul iubitor de artă îl înconjura cu nenumărate favoruri. Să reînviem cu ajutorul imaginației acest episod prin intermediul versiunii literare datorată dramaturgului Antonio Buero Vallejo. Eu, evocator, te caut. Te caut, don Diego Rodriguez de Silva y Velasquez, Te caut printre meandrele zbuciumatei vieți a Spaniei secolului al XVII-lea. Madrid, 1630 ce înseamnă pereții aceștia plini de tablouri? Pare să fie un muzeu. Da, da, e muzeu real. Don Diego Velasquez, pictorul favorit al regelui. El pintor privados del rey. rei ah, Peclivanul de don Francisco de Quevedo, contemporan cu don Diego Autorul cunoscutei istorii a vieții lui don Pablo Ce far să-i joacă regele regelui Filip Ia te uită ce portret I-a făcut Călare, nu Numai că în ciuda strălucitoare Armuri i-a pus în obraj O paloare cadaverică pe cetea sângelui albastru Degenerat <laughs> Dinastie islăită Să mor de râs. Favoritul își bate joc de stăpânul regal Bravo, Don Diego! Bravo, Don Diego! Pictează, pictează Ziua nu-i ajunge Și din noapte face zi În atelierul de la curte Lucrează la schița pentru tabloul Micile infante Las meninas <laughs> apropie te! apropie te, pareca! Și privește tabloul! Da, maestru! Ce spui de felul cum am grupat personajele? Mare vă este îndrăzneala, maestrii. Să plasați chipurile regelui și reginii în ultimul plan? <laughs> și de a vedea, se în lumina unui oglin agățată pe perete. În alte echipuri să apară șterse? Așa cum și sunt în realitate, Pareja. Uiți că destinele Spaniei nu sunt conduse de Filip, ci de marchizul lui de Aro. Înțeleg, maestre, Dar văd că în stânga cadrului v-ați plasat și pe dumneavoastră. Mm -hmm. În prim plan, cu spatele la edificiile regali, cu penilul într-o mână și. Privind ironic la infante și la pitici Vrei să spui că-s irreverențios? Ce caut eu în acest tablou? Da, maest Se spune despre mine că el pintor privados del rei Pictorul favorit al regelui Ei bine, vreau să dezvălui posterității un secret Că eu, așa zisul favorit al regelui nu l-am suferit pe Filip al Patrulea și toată curtea. E? Dacă și-ar da regele în cuvințarea să duceți până la capăt de acest tablou. Vom vedea. Vom vedea. Să nu anticipăm pare. E Ești acum. Acum te las. Mai am de lucru și acasă. Iertați-mă, mai este, dar tabloul dumneavoastră m-a făcut să uit de veste neplăcută. Spune pariul. A apărut șeful mâturătorilor de la curte, Andres. Vă căuta. Spunea că oamenii nu mai vor să iasă la curățenii până ce nu li se plătesc lefurile care li se datorează. Eu vor să se ducă la domnul Marchiz. Calitate de intendent al curții ar trebui să-i opriți. Nici când. Foarte bine fac. Să protesteze în fața Marchizului. Marchizul va da vina pe dumneavoastră. El pretinde că sunteți plătit pentru îndeletnicirea de intendent și nu se pictați. Intrigile granzilor de la curte care invidiau faima de favorit al regelui, al lui Velasquez, Par a-l împiedica, la un moment dat, să-și termine tabloul. Frumos, domnule intendent al palatului Diego Velasquez! În vreme ce dumneata stai acasă și lucrezi nu știu la ce tablou, aici, la curte, măturătorii își fac de cap! Excelența voastră, domnule marchiz, cred că ați aflat că măturătorii palatului sunt nemulțumiți. Hm. Am căutat să-i conving, dar n-am izbutit. Să-i convingi? De ce anume? Să măture. Cum? Până la ora asta, galeria del Sierzo n-a fost maturată. Cum ne spălați aceștia? Sunt sau nu măturători? Sunt, excelență. Ei, atunci să măture. Li se datorează leafa pe trei luni, iar de cinci zile nu li se dă tainul. Și ce cu asta? Este firesc ca excelența voastră să nu înțeleagă la ce strântoare se află vieții oameni, hm. ținând seama de bogățiile crescânde ale înălțimii voastre. La ce te referi? La averile crescânde ale excelenței voastre. Domnule intendent, mă rog lui Dumnezeu să se îndure și să te înveți a vorbi cum se cuvine unui nobil care poartă pe pieptul său crucea de Santiago. Pot să vă răspund un singur lucru, domnule marchis. Hm. Există piepturi care sunt onorate purtând această cruce ci piepturi care o onorează purtând-o. Diego Velasquez! Mai aveți ceva de adăugat, excelență? Da. Majestatea sa ordonă să aștepți aici, în atelier. Va veni după amiază să-ți vadă schița tabloului Micile Infante. Eh, beata Spanie! Viată Spanie, pe ce mâine ai încăput? Paleta e pregătită, maestro. Ce? Ah, erai aici, pareha? Da, mai Am auzit tot. E groasnic. Nici nu știu cum vă mai vine să lucrați. Hm? În cui e, Da, dar să nu scoți cheia, nu înțeles. E... S-ar putea ca regelui să nu-i placă schița. <laughs> pareha? Da, mai Vină lângă mine și în timp ce lucrez, povestește-mi ce mai spun pizmăreții mei confrați. Mm. O să vă mâhniți, este. Vezi tu, vezi tu pare că dată, nu mă interesau bărfele. Dar acum, acum, când lucrez la acest tablou pe care îl consider opera mea cea mai importantă, și cum presint că în jurul ei se țes intrigi care ar putea o sugruma, Tot ce vine din afară mă interesează, mă interesează. Așa că povestește și să nu trei sub tăcere nici cele mai groaznice băfel. <gânt> Erela Ilhoven paria pe zice ducați cu ceilalți pictori că regele vă va interzice să duce spune la capăt tabloul. Da. Dar totul pornește de la bătrânul Nardi și din acest viespar, care este curtea. Chiar așa, este. Mai înainte de a veni dumneavoastră, a apărut un atelier Nardi, care s-a tot învârtit pe lângă tablou. La un moment dat a spus... Nimeni nu s-ar gândi să treacă pe pânză un lucru atât de trivial, în dimensiuni atât de mari și a arânjit. Dar când a venit marchizul care vă căuta, l-am auzit spunându-i. Excelență, nu credeți că ar fi poate mai bine ca Velasquez să n-apuce să picteze acest tablou scandalos la care marchizul... Bănuiesc ce a răspuns. Bănuiesc. După felul în care m-a luat în primire când am venit. Da, da. E și alții? Și alții ce-au mai clevetit pe seama mea? Maestri, văzând că eu nu spun nimic, au început să mă provoace cu vechea istorie a uceniciei mele pe lângă dumneavoastră. Susțineau că am învățat meseria pe ascuns, am de-a și fiindcă dumneavoastră n-ați văzut niciodată ca un sclav să picteze. C-am lăsat întradins, descoperit un tablou de-al meu ca să-l vadă regere și că dumneavoastră mi-ați dăruit libertatea numai după ce v-ați iubit majestatea sa. <laughs> <laughs> Cred că oamenii vor îndruga mai departe în asta. Chiar după ce vor trece veacuri. Dar <sighs> este foarte limpede că n-ai fi putut învăța atât de multe, trăind tot timpul în casa mea, fără ca eu să știu. E dar din dorința de a-ți arunca în spinare vreo meschinerie. Oamenii născocesc cea mai mare neghiobie. Până și majestatea s-a acresut. Mm, și retenia a dat roade. Juan, fiule, niciun om nu trebuie să fie sclavul altuia. Maestri, niciodată nu m-ați tratat ca pe un sclav. Fiindcă aveam acest crez încă de când te-am primit din partea socrului meu. Dacă însă îți eu libertatea, marchizul și toți cei de teapa lui nu mi-ar fi iertat-o niciodată. Eu nu puteam să vă apăr, maestri. Ei erau hidalgos și creștini în naștere, iar eu... Eu nu. De... Cu trăsăturile mele de negru, culoare măslinie a feții, să am curajul să înfrunt niște albi... Niște albi, negri la suflet. Ei, da... Dar ea privește. Ea privește, Juan, fiului. Cred că voi putea să pictez acest tablou. nu pe cap îndoială, maestru. Firește. dacă îmi dă voi regile. Maestri, ne vizitează Infanta Maria Teresa. Altețe? Altețe? Cliniște, Am reușit să scap fără etichetă. Alteța voastră este prea bună, acceptând să stea de vorbă cu un biet pictor. Don Diego, sunteți foarte modest. Alteță, îmi dați voie să mă retrag. Nu plec apareha. Când începeți tabloul, Don Diego? Când îmi va da voie majestatea sa. Ah, figura aceasta pe care ați chitat-o voi fi eu? Da, Alteță. Vă place? Mult. Pareha, ce-i cu tine? Iertați-mă, maestri. Donia Juana, vă rog să veniți acasă. Ce s-a întâmplat? Ceva cu meu hoțel? Nu. E tare de de un cercetător care vă caută și nu vrea să pleci. Nu l o milostivit? Ba da, dar a lășinat. Eu aș spune că e un vechi cunoscut, maestru. Cine e? Cred că e vagabondul acela care va a servit drept model pentru ESO Cum? Aș jura că e el. Slavă-ți, doamne. Dă-mi și spada. Nu așteptați-mă la asta. Am pareha. Lască voi vedea eu. Da. Oana, unde e omul acela? L-ai văzut pe rege? Lasă asta acum. Unde e omul acela? În bucătărie. E în stare să umble? Da, acum e pe picioare. Cine e, Diego? Abla aici. aici. Dumneavoastră, sunteți domn Diego? Nu văd bine. Domnul să ne aibă în pază, prietenii. Eu sunt, Diego Velasquez. Vă mai aduceți aminte de mine? firește ce vârstă ai acum? Nu mai țin minte. Te rog, lasă-ne, Hoana. Bine, Pedro. Ia loc. Ia loc. Da, da, mi-amintesc cum te cheamă. Ia loc, Pedro. Spune-mi, ce dorești? Nici eu nu știu. În toți ani aceștia m-am gândit adesea la dumneavoastră. Poate că trebuia să nu vin. Da, da, mai bine plec Vrei să primești un ajutor? Soția dumneavoastră mi-a dat niște carne Mulțumesc Dar mai înainte de a pleca, v-aș ruga să-mi răspundeți la o întrebare Întreabă Vă amintiți că mi-ați vorbit despre pictura dumneavoastră? Da Într-o zi ați spus... Dacă am buti să privim lucrurile altfel decât anticii Am putea picta până și senzația aerului Care însuplețește pânza E cu putință să fie reținut această observație? Ați mai spus Culorile se armonizează după legi Pe care încă nu le înțelegeți bine Știți acum ceva? Despre aceste legi Cred că da Dar mă uimește memoria domnitare Cum de te-ai interesată de mult pictura Fără a fi pictor Vedeți că eu, domn Diego Am vrut să pictez Cum? Atunci nu v-am spus nimic Fiindcă voiam să uit de pictură Nu am fost în stare După cum vedeți Mă întorc la ea la pasiunea mea Pedro Ați rămas același, don Diego Iertați-mă În toți anii din urmă Am crezut că pictez numai pentru mine Acum știu că pictam pentru dumneata Sunt bătrând, don Diego Un om istovit În căutarea A puțină înțelepciune Care să-l odihnească din nebunia din jurul lui Înainte de a muri E și acum te las, fiindcă regele trebuie să-mi vadă schița la care lucrez. Poate că l-am făcut să aștepte și asta ar fi nespus de grav. De rege depinde dacă pot sau nu să pictez acest tablou. Ați avea ceva împotrivă dacă aș veni și eu să-l Ba din contra, m-ar bucura. Chiar vreau să-ți cunosc părerea. Peste o jumătate de oră, ucenicul meu Pareja va veni să te conducă la atelier. Juana! Juana! Da, m Diego. Da, până, da, Eu trebuie să mă întorc la palat. Omul acesta rămâne la noi. Peste o jumătate de oră va veni Pareja să-l conducă la atelier. Ei, cum? rămâneți cu bine. Te aștept la palat, Pablo. Alerg. Pareja, da, mai regele nu a venit în lipsa mea? Nu mai este. De data asta am întârziat. Tocmai se terminase Consiliul Regal și, la ieșire, majestatea s-a fost întâmpinat de domnul marchiz și de Nardi. Înseamnă că cei doi pun ceva la cale. La aș vrea să aflu ce anume. Mai este. O fi nu? dar eu mă duc să trag cu urechea. Am plecat, pareja! Pareja! De-măr, simți străjerul din capul coridorului să mă stricură în vârful picioarelor pe lângă zid. Sfântă vecioară, grodește-mă! Bineînțeles, Majestate. Aha, i Sire, răzvrătiții nu pot avea dreptate niciodată față de regele lor. Nemulțumirea este o stare primejdioasă, o buriană pe care trebuie să o smulgem fără milă. Din fericire, Majestatea voastră are vasali, în stare să simtă adierea pestilențială a rebeliunii. Chiar dacă suflă până și între rândurile curtenilor palatului. Da, ce vrei să spui, marchize? Nu este pentru prima oară când lealitatea mă obligă să stărui în această privință pe lângă majestatea voastră. Nimic nu e mai dios decât rebeliunea mascată sub un chip supus. Hmm. Vorbești de Velasquez? Așa este, sire. Hmm. Velasquez nu este un rebel. Nu, față de luminăția voastră nu, Sire, nu este atât de nătâng. Dar față de mine, de la care primește ordine, arată doar nesupunere și dispreț. Este un pictor excelent. Dacă majestatea voastră îi îngăduie maestrului Nardi să vorbească în locul meu, va putea să vă arate ca un pictor excelent ce este, Câteva lucruri ciudate care le remarcam în tablou pe care pretinde să-l picteze Velasquez. Da, da. Apropie-te, maestre, Nardi. Și re... Maestre, dumneata și care mi l-ați mai părât și altă dată pe Velasquez. Da. Ce-i să-mi spui acum despre tabloul pe care îl pregătește? Este o pictură care înfățișează pe infante, nu? Oh, dar nu e de fel respectoasă, majestate. Cum adică? Lipsa de solemnitate din atitudinile lor le face să pară simple doamne de la curte. Slujitorii, piticii și până și câinile Leon nu par mai neînsemnați decât ele. Și apoi nu este ales nici locul corespunzător mărieției regiștilor voastre fice. Un atelier de pictură în care domnește Harababura cu un mare coridor, foarte vizibil, pentru că, pentru că... Continuă, continuă! Da, voia majestății voastre voi continua eu, căci maestru Nardi e, în a spune părerea. Cel mai intolerabil lucru în tablou este că Velázquez a cutezat să nu se socoată inferior nici supremei măreții a majestății voastre. Cum? Se pare că el însuși a spus, sire, că majestățile lor vor fi reflectate în oglindă. Hmm. Nu a găsit un loc mai mărunt în tot tablou pentru majestățile voastre în timp ce pe el se pictează, în prim plan, în mărime naturală. Să mergem în atelierul pictorilor. Mulțumesc, mulțumesc, Nardi. Da. Poți pleca. Majestate... Majestate, cred că ar fi bine ca eu să rămân să vă aștept în coridor. Da, da, da. Așteaptă, Nada. Așteaptă. Trebuie să-l anunț pe maestru. Maestru, maestru, vine regele. Aveți grijă cum discutați. Marchizul și de la un trădat împotriva dumneavoastră. Îți mulțumesc, pareja. Fii bun și du-te acasă la mine și adu-l aici pe omul acela. Bine, maestru. Majestate, Presupus servitor mă închin la picioarele înălțimii voastre. Ridică-te! Ridică-te, Don Diego! Da. Da, da. Pot picta tabloul, Sire. Pictura imitare, Don Diego, îmi place mai mult decât oricare alta. Dar tabloul acesta este într-adevăr straniu. Crezi că mă pricep la pictură, Dom Diego? Majestatea voastră știu să iubească și să ocrotească toate artele. Cu discernământ? Majestății voastre îi place pictura mea. Sunt pictori care nu pot suferi. Majestatea voastră e mai pricepută decât ei în altă. Da. Așează-te lângă mine. Cu voia majestății voastre. Dacă ar trebui să explic marchizului cauza afecțiunii pe care ți-o port, nu i-aș putea spune mai mult decât atât. Pictorul meu de cameră mă intrigă. Sunt... Câți ani au trecut de când te afli în preașma mea, domnilor? 33, siri. Așadar, atâția ani de când aștept din partea pictorului meu să-mi aducă un elogiu. Toți îmi spun că sunt cel mai mare monarh din univers. Pictorul meu însă tace! Dar nu sunt mește la vorbe. Și apoi majestatea voastră are și așa destui curteni care vă înalță în slavă. Deci ar trebui să mă adaug și eu la acest cor. Da. În tabloul acesta înfățișez pe copiii mei. Da, Sire. Infantele și... Dar ce straniu le privești, don Diego. Tristă viață Pot picta tabloul sirei Încă nu m-am hotărât Voi vedea, majestate Voi vedea ah. Sfârșit schița O sfârșit Atent toți întors păleja Mulțumesc Vino în Pablo Vino în Ești obosit? Cu cind, cu Nu te supăra pareja, lasă-ne singuri Am înțeles, maestră În sfârșit suntem singuri, Pedro Ea privește schița tabloului L-am numit Micere Infante ce spui? Da, da. Un tablou senin, dar care închide în el toată tristețea Spaniei. Da? Cine va vedea aceste ființe? Infantele, curtenii? Vă înțelege că sunt iremediabile o dite la pieire. Sunt nălujvii ale unor făpturi al căror adevăr este moartea. Cel care le va privi mâine și va da seama de asta. Iertați-mă, don Diego, și-ar cuveni să vorbesc despre culori ca un pictor. Dar acum nu mai sunt în stare. Abia mai văd. Îmi este de ajuns și ce mi-ai spus, Pedro. Mă bucur. În aceeași vreme, în locuința sa din caza del tezorul, Velázquez începuse să picteze în cea mai mare taină Venus la oglindă. În urma unui denunț, Victorul este chemat din nou la ordine. Totul este pregătit, sire. Maestru Nardi așteaptă în atelierul alăturat dacă majestatea voastră va avea nevoie de prezența lui. Dacă până la urmă va fi nevoie, te vei duce să o cauți și pe alteța sa, Maria Tereza. Da, majestate, și dacă majestatea voastră își va da îngăduința, ancheta nu se va mărgini doar la învinuirea principală și nici la cealaltă primejdie pe care am avut cinstea de a-o înfăți și a înălțimii voastre. Prevăd că s-ar putea să se iubească și o treia vinuire foarte grav. Tăcere. Apropie-te, don Diego. Sire. Eu vă rog să mă lăsați. Vreau să vorbesc cu pictorul meu de curte. Sire, majestate. Da. Don Diego. Am fost mai mult prietenul decât regele dumitale. Dar mi s-au adus împotrivați acuzații foarte grave. Și acum îți vorbește regele. Majestate, mă închin în fața înălțimii voastre. Ridicați-vă! Ridicați-vă, dom Diego Rodriguez de Silva Ivelasquez! Sfântul oficiu al Inchiziției a primit un denunț împotriva domniei voastre. În marea sa îndurare, a lăsat cazul în mâinile mele, pentru ca eu, în numele său, să procedesc cum se cuvine spre mai mare slavă a Sfintei noastre religii. Vă aflați aici pentru a vorbi cu deplină sinceritate în fața lui Dumnezeu, reprezentat în dreapta mea prin Sfinția sa din Ordinul Dominicanilor. Așadar, este drept, domn Diego, că ați pictat tabloul unei femei întinsă pe o coapsă și fără niciun veșmânt or văl care să-i acopere trupul? Este drept, sire. Vă recunoașteți, deci vinovat. Nu, majestate! dezinovățiți vă Rog mai întâi pe majestatea voastră să dispună să se prezinte aici și slujbașul sfântului oficiu care m-a denunțat. Sfinția voastră, ce crede? Imposibil, sire! Nu, nu se poate să-l cunoașteți. Sire, mi se poate acorda în apărarea mea să apar ca martor oricare persoană, voi numi? Sfinția ta. Da, sire. Vi se acordă. Rog să se înfățișeze în fața majesteții voastre, domnul intendent al reginei și vărul meu, don Jose Nieto Velasquez. Da, da, da. Marchize, adu-l aici pe don Jose Nieto. Am înțeles, majestat. O întrebare, don Diego. Tabloul încriminat mai există? Cum greu aș fi putut să-l distrug, sire, de vreme ce nu mă socotesc vinovat. Sire, mă închin. Ridicați-vă, Nieto. Vărul domniei voastre, don Diego, are învoirea mea de-a vă pune întrebări. Răspundeți-i cu toată sinceritatea. Așa voi face, sire. Vă rog să-mi spuneți, dumneavoastră m-ați denunțat Sfântului Oficiu pentru un anumit tablou pe care vi l-a arătat soția mea? Nu pot răspunde la asemenea întrebări. Nici nu este nevoie. Vă voi pune câteva întrebări generale. Prima, dacă picturile desfrânate... Ar fi expuse de alte persoane decât de autorul lor. le ți pedepsi cu aceea strășnicie. Așa ne-ar dicta conștiința. Atunci, vere, s-ar fi cuvenit ca mai întâi să-l fi denunțat pe majestatea sa regele. O, ce insinuați tău, Diego? Insinuiesc, sire, doar că ruda mea a fost victima propriului sau zel și că este vădit că nu a înțeles ordinul. De n-ar fi așa! N-am vedea în unele încăperi ale palatului anumite pânze mitologice italiene și flamande cu femei la fel de puțin îmbrăcate ca și cea pictată de mine. Don Diego, valoarea acestor opere, faptul de a fi pictate mai de mult și locurile tăinuite în care se află pot îndreptăți la o oarecare bunăvoință. De-al autorilor nu sunt spanioli și cu greu li s-ar putea impune legi are nu privesc. Atunci, sire, cer și pentru mine aceeași bunăvoință. Nu este drept să admitem din partea confraților străini ceea ce este pedepsit la un spaniol. Nu, domn Diego! Mai aveți ceva să-l întrebați pe domn José Nieto? O ultimă întrebare, majestate. Întrebați-l. Vere. Când am fost numit intendent principal al majestății sale, Domnia voastră a spus în casa mea că Excelința sa, domnul Marchiz, aici de față, vă propusese pe dumneavoastră pentru acest post. Într-adevăr, invoc conștiința scrupuloasă a domniei voastre. Ați îndrăzni să jurați în fața lui Dumnezeu că nu v-ați gândit să căpătați postul meu când m-ați denunțat? Nu sunt obligat să jur. Nimeni nu vă obligă. Întreb dacă ați îndrăzni. Nu! Jur în fața lui Dumnezeu. Ah! inutil să vă acoperi chipul cu mâinile vere. Vă mulțumesc. rog pe majestatea voastră să-și dea învoirea ca maestrul Angelo Nardi să vină să depună mărturie. Da. Aduceți-l aici! Rog pe majestatea voastră să-mi îngăduie să mă retrag. Încă nu, încă nu, Nieto. Sire, ridicați-vă! Ridicați-vă, don Angelo Nardi! Maestre Nardi, ați fost chemați să judecați pictura lui Don Diego. Majestatea sa vrea să vă cunoască părerea. Sire, eu cred că pictorul Velasquez, a cărui maestrie este vestită, nu este totuși un bun pictor de curte. De ce? Cum să spun, domnule marquis? Cred că munca lui nu a păstrat proporții decuvenite. Ce înțelegeți prin asta? A pictat un singur tablou de bătălie. Pe când noi. E, dar cine cutează să bată astfel? Duceți-vă să vedeți! Maria Teresa? Dar ce va duce aici, alteță? Primiți scuzele mele, Sire, dar v-am rugat și cu alte prilejuri să mă îngăduiți să asist la Consiliul vostru. Nu țin consiliu acum. Tocmai de aceea am cutezat să mă gândesc că aș putea lua parte la această seziune de tribunal. Știți din ce pricine am convocat-o? Oricare ar fi cauzele vă rog să-mi dați voie să rămân. Bine, rămâneți. Vă mulțumesc, Sire. Poate că o să vă pară rău. Așezați-vă lângă mine. Cu voia voastră. Da, continuați, maestre Nardi. S-ar zice că între câinii sau bufonii pe care îi pictează și majestățile lor nu există deosebiri. Vorbiți ca pictor sau curtean, Maestre Nardi? Vorbesc în calitatea pe care o avem amândoi, Maestre Velasquez, ca un pictor al curții. Picturile mele de curte... Rămâne de știut dacă v-au fost pe plac. Este limpede că vă încântă mai mult să pictați ceea ce are un aspect mai puțin curtean. De pildă bufonii cei mai sluți, acești nefericiți, au suflet ca și noi, majestate. Sunt gata să admit că pe maestrul Nardi îl însuflețește dragostea pentru tron și nu dorința ticăloasă de a dobândi postul meu de pictor al majestăților voastre. Și cum îmi vorbește în calitate de pictor, mă voi mărgini să-i cântăresc priceperea în această privință. O singură întrebare, maestri. Ascult! Ce credeți despre legile culorii? <laughs> Maestre Velasquez, culoarea nu are logică, nici legi. Gradațiile culorilor în pictură au drept scop numai frumusețea. Nu știe nimic, Sir oh. Acesta e omul care să-mi poată judeca pictura? Nu cântăresc mult aceste discuții între confrați. Dacă nu vreți ca maestru Nardi să vă judece ca pictor, nu înseamnă că nu a văzut un mare adevăr. Pictura domniei voastre încalcă orice prevedere. Domnule marquis, vă rog să nu vorbiți astfel. Nu este potrivit cu dumneavoastră. De ce? Este prea subtil. <cute> Mai doriți altă dovada a nemernicii sale decât această insolență? Eu nu văd niciun fel de insolență, marchize. Este o glumă vrednică de hazliul sevilian care este Don Diego. Cum? Iertați-mă, sire. Maestre Nardi, așteaptă alături de Nieto. Sire... Mi se oferă o alegere, de o parte minciuna, o minciună ispititoare, nu-mi poate aduce decât foloase. De cealaltă, adevărul, un adevăr de care nu mai îndreaptă nimic. Eu vă ofer adevărul, adevărul sirei adevărul neînduplecatei și profundei mele răzvrătiri. Nu vreau să aud aceste vorbe! Dar eu trebuie să le rostesc! Puneți-mi căluși la gură, zvârliți-mă în lanțuri, porunciți haitei voastre să mă fugărească pe străzi. Voi cădea sfârșit într-un șanț, gândindu-mă la tristețele și nedreptățile regatului. Foamea crește, durerea crește, Văzduhul se înveninează și nu mai suferă un adevăr care trebuie să se ascundă ca Venus-a mea, fiindcă este gol. Eu însă trebuie să-l spun: Trăim cu minciuni sau cu tăceri? Eu am trăit cu tăceri, dar să mai mint. Treșelile pot fi dezvăluite, dar nu se poate admite să ataci temeliile de neclintit ale puterii. Te pierzi singur, Don Diego. Eu te-am iubit. Acum văd că nu m-ai iubit niciodată. Recunoștință, da. Am simțit, majestate. Iubire. <laughs> mă întreb dacă poate cere iubire cel ce ne-nfricoșează. El a ales. Alegeți acum și domnia voastră. Gândiți-vă bine. Cel care ne privește este un om foarte mare. V-a vorbit cum ar fi putut-o face conștiința voastră. V-ați surghiuni conștiința din palat Sunt omul Cel mai mizerabil de pe pământ Și cel mai obosit Puterea regatului se destramă Toată istoria aș vă aminti de mine Datorită lui Velasquez Eu am vorbit, sire, Am vorbit ține -ți minte! Taci! Vei distruge tabloul acelei Venus? Niciodată, sire! Domnii mei, marchize, nardi, nieto! Cu privire la cele dezvăluite aici, vom lua măsurile cuvenite. Până atunci, voința mea este să se păstreze taină de plină, iar purtarea domniilor voastre față de Pictorul Velasquez să fie aceeași dintotdeauna. S-a înțeles? Da, da majașa, da, Nu voi avea încotru și va trebui să vă fiu prieten, domn Diego. Mi s-a poruncit... Alteță! Ați văzut, domn Diego, că m-am străduit de cât am putut să vorbesc în favoarea dumneavoastră. Nu spuneți nimic? Mă înclin. Hai, nieto! Priviții, privitii, altețe, Tereza, lingușitorii, așa cum sunteți, lingușitorilor, așa vă voi picta în tabloul meu. Veți picta acest tablou, Don Diego. Dar fără mine. Eu nu mai pot veni în atelierul dumneavoastră. Alegeți un alt copil de la palat. Cu un chip blând. Care n-a cunoscut încă durerea și minciuna. Luați paleta. Așa. Și penelul, Așa, Don Diego. Pictații. Pictații. Va fi un tablou care nu se va putea plăti cu toată lumina Spaniei. Cel mai pictor dintre pictori, s-a spus despre Velasquez remarcându-se cu fiecare ocazie excepționalul har, maniera cu totul particulară de a lucra, felul ciudat de a considera pictura a celui a care picta fără mustrări de cuget, fără reveniri, în ritmul existenței sale apatice, vag melancolice, mereu tihnite, pânze enigmatice. Aproape toate niște mari necunoscute, Tablourile sale și în special capodoperameninele Au stârnit mereu controverse în istoria artelor Punând între altele problema excepționalei inovații pe care a adus-o în pictura lumii Arta sa singulară, fără înaintași și fără urmași Ceea ce Ortega Gasset numește arheologia picturii Pare a fi ignorată de Velázquez El opunându-se categoric veacului său pictural Dominat de formalism și manierism Preluând sugestii baroce de la un Rubens și ducând clar obscurul lui Caravaggio spre lumina impresionismului, culoarea lui Tintoretto spre transparență cristalină, spațiile deschise a lui Titian spre o viziune nouă, Velázquez reînvie în Spania un realism pictural care, fără să fie naturism, este foarte legat de starea naturală a lucrurilor și ființelor pe care artistul le fixa pe pânză în momente caracteristice. De aici, sentimentul atât de puternic de viață intensă al meninelor. Cu toată aparenta lor lipsă de vitalitate Sezizând din zbor mișcările personajelor Atitudinile lor Și aducându-le pe pânză într-un amestec de sobrietate și nonșalanță Velasquez pictează tot Și zgomotul evantaielor Și reverența doamnelor de la curte Și aerul care circulă printre personaje Învăluindu-le cu un halo ce pare ale le distanța de privitor Pentru a-i permite să le observe mai bine Un realism savant calculat nici o altă pânză nu reușește să dea cu atâta forță senzația de viață, să pară în același timp atât de supuse legilor reprezentării în spațiu pe o suprafață strict plană. Vizualitate pură, o nouă interpretare a relievului lui Leonardo, un sumum al realității artistice, un miraj, o viziune riguroasă, acuzând distanța în profunzime și permițând efecte asemănătoare cu cutiei scenice. Un decor teatral pentru un spectacol istoric. Deschis interpretărilor, așa cum este deschis privirilor celor ce îl contemplă, meninele a fost și este pentru istoria artei terenul unor continui confruntări. Genialitatea tabloului se lasă greu explicată. Jean Cassou. Toate problemele ce se pot pune spiritului și mâinii pictorului se află aici rezolvate. Ortega i Gasset. a viziune mai apropiată de obiecte, care desface, analizează, diferențiază, este feudală. Mai îndepărtată de obiect, viziunea lui Velázquez sintetizează, topește și reface. Este democratică. Punctul de privire a devenit sinoptic. Pictura volumelor s-a transformat în definitiv în pictura vidului. În Las Meninas, figurile sunt sugerate cu pete de culoare izolate ce dau valoare atmosferică carnației și veșmintelor fără a se îngriji să le precizeze. Spațiile spre care se deschide tabloul nu este spațiul real, prezent, ci o aluzie la spațialitate. Ambianța aeriană provine chiar de la figuri. Naturalismul său constă în faptul că nu vrea ca lucrurile să fie mai mult decât sunt, că renunță să le sublinieze volumul, deci să le precizeze. Precizia lucrurilor este o idealizare a acestora, datorită dorinței omului. În realitatea lor, ele sunt imprecise. Acesta este formidabilul paradox ce îi rumpe în mintea lui Velázquez. Precizia lucrurilor este tocmai aspectul lor ireal, legendar. Leon Bonat Datorită geniului său, Velázquez a fost interpretul întregii sale epoci. Prin intuiție, ca și prin viziunea sa pătrunzătoare, el înfățișează acea curte regală tristă și mohorâtă mai bine decât ar fi știut să o facă oricare istoric. George Opriscu Meninele sunt o realizare desăvârșită. Tot tabloul este cuprins într-o formulă în care se exprimă cele mai perfecte armonii de formă și ton. Veleschis este cel mai misterios dintre pictori. El posetă în cel mai înalt grad puterea tainică ce îi artistului să creeze lumea din nou, după ce a dibuit logica ascunsă. Datorită efortului simultan al analizei științifice și sintezei intuitive, reconstruiește integral știința, transpună pe pânză intact întregul mister al vieții. Beruete i Moret Venus la oglindă, torcătoarele, meninele, pânze capitale, monumente supreme ale unei întregi școli, modele de artă sintetică, minunate prin simplitatea manierei, delicatețea armoniilor și studiul valorilor. Picturi care lipsite cu desăvârșire de pompă sunt, sub modesta lor aparență, opere magice, creațiuni sublime. Acesta a fost geniul care a adus atâta glorie Spaniei și care cu cele 100 de pânze ale sale a exercitat cea mai puternică influență asupra tuturor școlilor contemporane. Ați ascultat... Biografia unei capodopere Meninele, de Velasquez O emisiune de Doina Pap Fragmentele din Meninele, de Antonio Buero-Valejo, au fost interpretate de Ștefan Ciubotărașu, Irina Răchițianu-Sirianu, artistă emerită, Nicolae Neamțu-Otonel, Ionescu-Gion, Adela Mărculescu, Constantin Brezeanu, Mircea Șeptilici, Gheorghe Dinică, Ludovic Antal. Regia muzicală Nicolae Nagoe